حدیث که دام رزید در دا اللہ نبی فرمایی جو سمره تکالیب دیدین ما باندې در اغیلی دید دا چرت پیو نبی من در اغیلی دا حققت رسول اللہ بنا دیو تکالیب را لد چې چه مدنی داخل شو پیغمبر علیہ السلام لدو خبر متوجه شوی یو خارجی دشمنان او بلد اخیلی د دا مدنی باشین دگان او بلد مکیب مدنی بگرد و نواکی در دوار او رد را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 دیست رزمان کارنشتش آغت سوک دیو سنگ دی احل سنت و جماعت داری جامعی نوم دی احناب دی شوافی دی مالکین دی حنابری دی سوبر مسلمنان شدی آغتو بودی کتنون کے داخل دی منگو تاوسم احل سنت و جماعت دیو لیکن ده احل سنت و جماعت دیو چو علامی تاس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 اولا نئی الوسطیتو بین الافراط و التفریت اهل سنت و الجماعت باقی انساناون ان لویلے چیچی او سری گونے کبیرہو برا دارک وردر کافر فتوانو ورکیو چې او سری شن کافر اغرب و مسلمان امنو وی درمینا تو چی اید دا سری کافر دیو کنا کچھر تا کافر و بیورتا کافر او کافر ما بیورتا نو وی افراط او تفریت نظان ساتل دوی معلومات التلقی بالکتاب والس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 الانصاف کلی کیوے کا بہو مسئلہ بہن قران و سنت میں موجود او مندا بلچہ فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين اے خلق قیامت کے بلال سب بي. نو اہل سنت والجماعت اگ انسان ل ویریشی اول استدلال دے قران نہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نہ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 لسما علم او علماء دا ذکر کړي چې کوشش وړه زایي چې د مسلمانانو په مابین کې صحیح عقیده څنګه نشر شي د قران او سنت د چې کوم عقیده مستنبتره دا څنګه خوره شي اولی زسنګ عمل کړه ولسمه ملګری څنګه ولې زما خاندان څنګه ولې درس ملګری څنګه ولې زمو دخاري څنګه ولې داسمو ملکي څنګه ولې بیا ټول نړۍ یو رسما علماء هله مذاکر کړي خپل محبت لري نفرت محبت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 وإذا قالت ورعاً ابو بكر رضا الله وإذا أغير عدد مبارك دوش كلا بدأت بنجرور شرحوني وإليه وكل عمرين مصبحاً في أهله والموت يأتي إليه وإرصاده في خفل كور كده سباكي پاتي لكن مرق بالراضي لأن أغير نجده عدنا من شراحك نعليه تسبله و تصمينه من نجده رأيه بلانا جلاله ورعاً چسا كيفية درين و هغه په مکه مینه مینه بیا د مکه بیا د ولا په شیرونی ته روان شي تبان ملک مهاجر شي خپل <سؤال> ملک او داکلیواله <سؤال> د کاریان داخل <سؤال> ورده مخې له مخې لا د مکی د غون بیا یادول <سؤال> ارمان به کو چې به مکی له ور شو چینی بیا دولی پدې کې ونی نو وی نبی کریم الرسول الله والسلام نه ملګریوب لري چې صحابه خوده خبره کوي بیا یې دعا وکړه رب رسول الله ای رب اسما دي ملګر له شحت شو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 دوسی دعا بونو گواری چید اللہ را حکمتنا مخالی پی اللہ زنر که یا خز امانر او آخر که بی امینو وی دا دیرش آداب چی کلف و دعا کرالو نخان بخوا بیدا قبلی کی اول تر بیت داوت دویم تر بیت چی کلف رب العالمین که ورد و صحابه و بالوحی را وحی رات للا دا کار دیوی کی و دا کار دیوی کی دا کار دیوی کی دا کار پا دید درجه کی وشی دا فدیک جاری و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 چګوره تبوند چانه ګیلینه کوي پیغمبر علیه السلام امر دی لیکن د ملګرو نه ګیری و نه کړی زم د عبد الرحمن ابن عاو چکه ل مړکیږي تقریبا 100 میلیارد دینار ته فاتش و 100 میلیارد دینارا بشریعي چوس دی و خریست تاجر به دا کده لرقم دیم عہد دیم دو د انصار ورته ګیلې رسول الله زموږ په دې مافي کې د غمال دی د مال دی صحابو د مهاجر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 او څلرم دي مکه مشه کې بدل تمنګه مدینه کې نو ساتو پنځم دی ته نو دیوبل شریف غڅو پیغمبر سره السلام الله عليه وسلم تربیت راکي چې ګوره مسلمان پیوځه کې فریدي دشي دفاع یې کله کا ماچ کړي دا داغه خبره د عمر رسول په کې پیدا کې چې ټول خلکو خبري داغه په مقابل کې بدل چا سره تړون نه کوي دشمن بکو رن راوړي تر څور باندې مسلمان وځي او چې کله دنه قتل متروش دیات کې او پیښي دی وکړو دہنداسره د اور تیار کړ او اخر نبی کریم علیه الصلاه والسلام فل ملګرو نشهات شروع کې نشهات سمانه بالقران وسنه او دا رسول الله عادتمه چې کوم ځله بتلو ملګری بیلګل خالد ابن ولید ابو عبیده ابن جراح اسعد ابن زراره مطلب ابن عمر دا او چې د صحابه وی بیان ک قرآن, قرآن. د سلام خبره او توکل الاول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 پیغمبر اسلام و سلام چې کله راغی د خپل ملګرو تربیته په ډېری کیفیت باندې وو روان د روانو نشرشمل ان شاء الله چې ژوندونه به کو چې د يهودو سره خارج کې کوم او د مکر مشرکارو سرات رب العالمین د محمد رسول الله تعالی باندې متوصله نصیب کې